Здравейте на всички, момичета, момчета, дема господа, приятели. Казваме ви добре дошли на този пореден дебат за културата на Плодев. Темата днес се формулираме като съществуват и работещи модели на сътрудничество между културните оператори и образователните институции. Вчитаме, за да направя някаква грешка, защото по мое време, когато завърших университет, когато ставаше въпрос за културни оператори, всички студенти пълнирска филология с радост се сещаха, че могат да работят някои завод като културно масовици. Друга представа за работата подобна няма. Сега живота е дръпна с 25 години напред, нещата извеждат по друг начин. Надявам се тази вечер да обсъдим това взаимодействие, да открием лесничната точка на двата интерес на производителите на кадри, на потребителите на такива кадри в културата и да си бъдем полезни по някакъв начин всички за развитието на културната сфера в, в, в нашия град, в Плотове. Първо, трябва да кажа, че сме благодарни, разбира се, за тази инициатива, която е на центъра за култура и дебат че в червената къща и тази инициатива се нарича Българска мрежа за граждански диалог. Въплод тя се осъществява благодарение на съдействието на фундацията Отворени изкуства. Благодарение на това сме преди да проведем тези четири дебати, един вече са случаи. Предната седмица предстоят още два. Участниците в тази вечершния дебат, това са доцент Красимир Кърстанов, който е етолог, в момента е декан на, на философско-историческия факултет в Пълбийския университет. Тя има определени интереси към изследването на културната среда. Водител е на две магистрски програми, които са свързани с управление на културното наследство културния туризъм и културното проектиране. Също така е... Като експерт е работила по не една, и две международни програми, проекти да го наречем, в които се разглежда и изследва културната идентичност. Занимавала се също така с наблюдения, изследвания, анализ на културната инфраструктура в Пловдив. Тоест, тя има много какво да ни каже в този дебат и да отстоява тезата на хората, които се занимават с образование, т.е. на производителите на кадри. Още един университетски преподавател в компанията ми, това е Ларгава, Галина Ларгава, която също е доцент, само че в Академията за музикално и танцово изкуство, там следава изобразително история и да, теория на изкуството, изкуство-знанието. И в Пловенскът университет също така има лекторски курс а, за свързан с изобразителното изкуство. Освен това, всеки познава Галина като куратор, в последът на не един и два пароя също на издания на национални тесени изложби, гали и от другия бряг, от другата страна също, защото е също така и е член на ред колегията на списания страница, но за тази би валя в двойственост предполагах, ще стане въпрос след малко. Мария Карадечева, като мен, Мария Карадечева представлява Регионалния исторически музей ОПИВ, една много сериозна културна институция в този град. И така забелязате, че вече минахме към другата страна, за която говоря, тези, които потребяват културния продукт в лицето на обучените, вече са това хора. А Мария Карадечева е завеждаш отдел и главен уредник на музея. Нейният интерес също така е свързан с плови с историческите събития, свързани на Побив, с паметта на нашия град. Тя е множество научни студии, разработки, експозиции, които е организирала в музея, свързани с Пловив и с неговата история. Също така се занимава и с образователната дейност на музея. Отясно е Нади Погнажива, собственик на едно от най-известните издателства в България, издателство Летера. Нади Освен издател и преподавател и тук мога да кажа, за тези, които не знаят, много сериозен другодач. Надия Фурнаджев е предпривела керекияния параба на Гюнтер Грас и само това да беше направено, ще да е достатъчно, не си този историята на българския премо. Специално на мен, казах за нея изгледа, ми харесва особено много и на Ханс Смарио Зимал. Признава всичко, но това е друго нещо. А, Надия също може да сподели своя опит като потребител, като практик, като човек, който Работи с кадрите, произведени в университета. Очертавам съвсем обемо и накратко част от тези, с които влизат в този дебат. Искам да ги наричам представителите на две страни, но така и ръч дебатиорите. Според Галя, за да има модел, нали, университетски предполагател, тя е теоретик. За да има модел, трябва да има обща публична среда, където заедно да живеят културните оператори и учебните институции. Тя обаче не открива такава среда и затова твърди, че също сме отделно съществува. Съществуват отделни случаи, в така да се каже на практики, които могат да бъдат споделени добри. Доцент Крестанова в обща мисля, че казва същото, но докрива това голям потенциал. Предвид на ли Идеята, че ли така е. иначе економиката на знанието, използвам този термин, все повече ще се разширява в е, Европейския съюз, е, в етовен масштаб, разбира се, има място за едно такова взаимодействие между учебните заведения и предприемачите въобще. Ако с бизнеса, по този начин, по който ние разбираме чистия бизнес най-просто, вече действа с университетите. Върли пишат заедно програми университетски. Другият въпрос е, че когато една програма се напише за обучение 5 годишна, понякога когато се стигнат от 5-та година, те вече остаряват, защото динамиката на живота е толкова голяма, че ние не можем да я предвидим а, толкова лесно. Но в този смисъл тя открива възможност и потенциал за културното предприемачество а, и за неговото развитие. Другите две участнички в дебата ще започнем с тях, за да могат да бъдат те практическия контрапункт на тази теза, че има само проглясъц. Не казваме четвърдят, че има модели, те ще заявят смято в тече те действат или не, но ще започнем с две добри практики. Едната добра практика в издателство Летера, свързана с студентка, т.е. продукт на висшеучебне заведение. Другата е добра практика в регионално-исторически музей, свързана с учениците, т.е. така след на образование. Добре, надейте да да се тази много... Тази. много е отговорно да започнеш пръв. А, аз предполагам, че достатъчно добре се чуваме. Пре, ми а? А? Ага. приятно ми е да поздравя тази. Не, аз го включих тук още. Сега е включено. Добър вечер на всички. А, добре дошли. Радвам се, че тази вечер има възможност а, да сподели с вас. Неисаме добри практики, а, които някакси остават незабелязани за публичното пространство. А според мен те са важни, защото този а, така се създават моделите, хубавите, добрите модели за сътрудничество между културните институции и образователните институции. Тъй като аз работя изцяло в сферата на книгата, към издаването и четенето и са много тясно свързана с, точно с този вид а, така да го кажа изкуство, което е свързано и с производство. А, бих искала да кажа, че издателство Летеро е отворено, е широко отворено обратите си за младите хора. И не само за младите хора, от самото си създаване издателството издава образователна литература. Ние издаваме много образователни продукти, които възпитаха много последните поколения в изучаване на чужди езици, тъй като нашите учебници бяха водещи в езиковите гимназии през последното, да кажем, не последните пет години, последното десетилетие преди това. Това, което искам да споделя като практика е един от най-хубавите проекти които, което манифестира наистина едно невероятно сътрудничество между университети и издателство а, по инициатива на нашето издателство преди повече от а, 15 години. А, ние спечелихме проект Multimedia курс «Български язик за чуденци». Този проект се осъществи заедно с пет университета. Uh, и беше изключително интересно да се работи. Най-важна роля в uh, проекта е, изигра Лондонския университет, също се включиха Английския uh, университет Уестминстър, също участваха Гент, Лайпциг, uh, Франция uh, и може би и Чехия-Прага. Uh, uh, този, този проект включи в себе си 120. Души, партньори и сътрудници. Нашата голяма идея беше да създадем един атрактивен курс за самообучение по български язик, който да има версии на много езици. Ние като координатори тогава се преплашихме, защото а, застанахме като буфер между творците и академиците. От една страна бяха академиците, които излизат със своите. А, стари, а, въведени методики, а, които заизучавани на чущ език, а в български език нямаше модерни методики до този момент. А, тук бих искала да се прикородя към а, филологическия факултет на Клънгенския университет, защото Егинка Бакарджиева, която най-активно участва в а, на написването на авторските текстове, методиката, а, заслужава по моему кристален златен медал. А, това е един от най-хубавите курсове, защото в него а, участваха творци като Дони Дони вътре една невероятна анимация има. Участваха BBC с филм. А, участваха големи художници. Не случайно го споменавам, наистина, битката между творческото и академичното начало беше страшна нямате да си признаваенит и хвърлика и казва, да ние повече няма да участваме, защото, видите ли, не трябвало да има изобразен човек с сегара а, в а, самия а, проект. А, така, че имахме а, много дебати. А, няколко проекта беше 4 годиша, но той беше един от основните проекти на Брюксел, и заради своята иновативна методика, ако ви отворите този мултимедиен курс дори за малко, той е толкова забавен, толкова атрактивен. А, самите а, наши партньори от Брюксел, които ни напългаваха, казаха, че по красиво нещо и по-хубаво нещо не са виждали и пожелаха дори да имаме следващ проект с тях. А, ще до тук, защото а, това е достатъчно за този проект. Аз лих ви препоръчала да погледнете а, в нашия сайт. Той го имаме на много места, този има много версии проекта, но това беше една блестяща практика за работа между академици и за работа а, между творци. Тази блестяща битка с синодалните старци от Българския на науките Развратко сте получили най-доброто. Време е да включим в дебати Галя мен, защото тук защо чукме една добра практика, наистина, за подобно взаимодействие. От тук нататък как ще ни убедиш ти, и всъщност ще искаш да ни убедиш, но виждаш ли в тази добра практика възможност за създаване и развитие на модела? Ето, разбира се, за... По някакъв начин, така да се каже, скъсата, която е толкова... След нея да е. Да, просто, разбира се, че е добра практика, да, значи просто правим... Въпросът да, е какво липсва на тази практика да се превърне в модел. Трябва да ви разкажа, е. съществуват ли работещи модели? Затова моята теза е, че не съществуват модели, съществуват добри практики, които биха могли да се превърнат в модели. Сега ние с Руцена Кръстанова работим заедно, да познаваме се отдавна и а, знаем, че отследък пък и ти. Има една добра програма на Министерството на култура, която се казва учебнически практики, която всъщност цели точно това да възлича студентите в една работеща среда. И слава Богу, се получават много добри, добри практики. Аз лично съм водил няколко такива практики при издателството, където също нашите студенти участваха и те бяха много вълшевени много доволни. Доколкото знам издателството е така. Всъщност, ето това е вече един, един, един тръмплер за... Как да кажем Едно изречение. Има един от студентите, който продължава да работи за нас. Един от най-талните ливиди от групата, които гледат на. Да... Може би иска да развиеш повече идеята, която е свързана с липсата на репродуцираща рецепция. Е, това, това, това наистина звучи добре, като избягам от страни от чуждия термин. Така или иначе, тази публична среда, за която говориш, и която трябва да се срещнат, да живеят заедно образователните институции и културните оператори. Наистина е много схематично. Разбира се и не само културното оператори, но ще е цялата реализация на едно... Как може да се стигне до, до... По. до появата на този модел? Това ли мога аз да отговоря на този въпрос? Това е въпрос на културна политика, държавна политика, още е много широк мащаб на законодателство, на воля, на.. Реформа и в образованието включително е един аспект, който е добре, би било вероятно да усъщност, Защото според мен и образователната ни, ни система се нуждае от сериозна реформа в това отношение. Откъм гъвкавост, от към реализация, в последствие възможност за създаване на практика за реализация. Самата ни система е изключително и някаква образователна система провокира да, да продуцира един е, е, е, е такъв интерес от страна на културната оператор. И не случайно, защото когато назовем проблемите и го пеем да го локализираме, тогава знаем какво искаме да променим. Да, да, е тази, Но, в да, този смисъл нали, продължаваме разговори с Доцент Крастанова, като човек, който наблюдава наистина културната среда, е много имперични а, наблюдения върху нея. и предполагам на базата на тези емпирични наблюдения вече е анализ и съответно заключение. Безпоред факт е, че Делат на знанието, така или иначе ще нараства и така, така ще се движи економиката, това е безпонен факт. Но смятате ли, въобще мислите на базата на вашите изследвания, за които също може да кажете, как да ги презентирате, а смятате ли, че е необходима, примерно, промяна в законодателството, конкретно, което да може да уреди този проблем? Значи, аз бих казала, че когато казахте, какво трябва да се направи, а... Може би, освен промяната в законодателството, която според мен е задължително, защото ако трябва да опиша а, какви са принципите за създаване на специалности, за създаване на а, учебни планове, учебни програми, има едни много ясни точни стандарти, които няколко пъти са променени, но по-скоро в техния външен вид, отколкото в същността си, и тези стандарти изискват да има толкова часа за това и толкова часа за това да има хабилитирани преподаватели и доктори, и никъде в, в, в Закона за висшето образование не се споменава, че добре хората, които се обучават в които и да е бакалавърски или магистърски степени, могат и трябва да се обучават. И практически да има достъп на професионалисти, на професионалисти, които познават много добре работата, които познават много добре особеностите, тънкостите на занаята. Защото. Това нещо не съществува в законодателството и ако ние не изработим някаква по-специална по форма, в която студентите да могат да се срещат с професионалисти, това просто не би се получило. Само да кажа за една добра практика, <съща> защото почнят с добрите практики, но модел няма. А, че всъщност точно това сме използвали а, когато работим в магистърски програми за бакалавърски програми това е по-трудно въпреки, че сега и там сме въвели но в магистрски програми а, ние сме направили а, такава форма на стаж в която всеки един от студентите трябва да а, да посещава поне един месец едно работно място и да работи специално тази гледна работата, която се работи в а, някои от културните организации. Говоря за програмите културен туризъм и културно проектиране и управление на културното наследство, което е по-ново, но а, другата е по-стара и черпя малки от нея. И а, студентите работят един месец в съответната културна организация. Това, което работи всеки, каквото му възлагат. Като по този начин той може да придобие наистина някакви а, реални умения. Но това се регламентира просто с, а, а, с факта, че ние в учебния план сме сложили една дисциплина, която се нарича стаж. И не само и сме се умели да сключим достатъчно много договори а, с различни организации, музеи. Със примерно с историческия музей също имаме. Имаме договор с фундация Пловжи 2019. Имаме договор с старини пловли и с още доста институции. Че ако заговорим за необходимите промени в висшето образование, ще стане страшно, Ами, това... ние няма да говорим. Да, но казвам, че наистина се нуждаем и от, подобно, а, от подобни промени, защото от страна. Както на, на, ако ги наречем културния оператор, бих ги нареквала по-скоро културни институции, културни организации, хората институциите, с които ние работим, а, те също правят такива стъпки към нас. Защото с, с всички хора, с, с всички институции, с които сме сключили договор, това е на базата на интереса, към а, нашите магистрски програми и още повече на това, че те също се нуждаят от кадри и тези кадри е по-добре да бъдат по-добре подготвени. Това е безспорен факт, преди да минем към средното образование, загубата свежест. Само ще дам един кратък пример. Ви, предполагам, че сте запозната. Работодателите след а, практиката, която беше по програмата на а, на въпрос. Какъв най-голям проблем са срещнали в общуването и в работата с практиканските на студенти отговарят следното? Да ги убедим, че трябва да издат на време на работа. Няма да го коментирам, с това приключваме. И, и... следния курс а, и участието му в, ви, в... Ви, историческия музей. Какви пристили да прескочим да, да, градът институт? отида <къв> в средното училище да споделя опита ни от тази година от работата с студенти от магистрски програми. Ние се регистрирахме още на една седмица след обявяването на проекта, като работодатели. От катедрата на госпожа Крестанова имахме едно момче, което дори поканихме на работа. Но ето тук, понеже вие казахте да назоваваме проблемите, едно чудесно момче, добре образовано, с ентусиазъм, защото това е много важна да ключова дума. С интерес в работата, когато разбра за каква сума трябва да работи в музея, то предпочете да избере друга работа, която а, нито е квалифицирана, нито е отговаря на образованието му, но тази заплата храни семейството му. Така че това е много сериозен проблем за културните работодатели. Ние имаме нужда наистина от. Въвливане на нови, млади хора в музея. Но по отношение на образователната стратегия на, не само на историческия музей, това е проблем за всички музеи в България. А, работата ни с университети и училища е наша съществена грижа и част от образователната ни стратегия. Но как да работим с университети? Ние сключваме договори за сътрудничество, било с. Хлодийски университет или университет. Но, втори проблем. Може ли музея да освободи? Ние сме изключително малко като бройка специалисти. Колко от тези музейни специалисти могат да се превърнат в ментори на студентите и да си отделят един цял ден или един цял месец, те плътно да работят с студента. Много е а, така, виси на въжето този въпрос. Така че а, аз подкрепям мнението на Галина, че работещи модели няма, има добри практики, на които добри практики обаче трябва да се даде тяга и тази тяга ще дойде... А в Европа има прекрасни добри примери, които можем спокойно да прехвърлим. А, сключване на договорености между Културно министерство и образователно. И университети и училища да провеждат част от уроките си, от учебните си занимания в музейна среда, защото музея, за разлика от училището, работи върху върху една друга плоскост. Ние не пишем оценки, ние искаме да отваряме фантазията на децата и това те да научат, че един музеен предмет може да разказва история. Ще ви кажа следния пример. Ученици от 6 клас посещават музеи, работят с специални музейни карти, които са нали, едно помагало как да работиш с различен вид експонент. Учениците от 6 клас се справят чудесно с тези музейни карти. Същите карти ги предлагам на студенти от катедра История преди няколко години. Четвърти курс. Не мога да кажа. Сигурно да, се, И сегу а, сегу това, което е че в училище и в университет се акцентира, натиска се, удря се върху писането на програми, върху спасването им. А къде отива Ентузиазма, къде отива онова, което младите хора носят по природа? Убива се ето тая творческа изкрица, която, примерно в музея за нас е много, много ценно звено. Добра практика с средните училища, математическа гимназия, академик Кирил Попов. А, нашата идея на музея, е, работейки с децата, да произведем продукт, който да бъде продукт, произведен от деца, за деца. И който отвори сайта на музея, ще види нашите образователни програми и ще види в рамките на няколко години какви мултимедийни презентации, защото това е езика на младите хора. Дори сега, за нощта на музеите, презентирахме този проект за Изготвяне на QR-кодове на отделни музейни експонати, 3D-реконструкция на експозицията ни, електронен каталог на част от румелийските печати. Ако музея трябва да плати на външна фирма, първо, музея не може да плати на външна фирма изработката на тези неща. Второ, децата го направиха с страхотно желание. Ние им представихме проектите на 18 май на Международния ден на музеите и ще им изготвим сертификати, с които те, когато кандидатстват и напускат родината ни, защото няма къде да се реализират, това ми казаха всичките деца от екипите. Те не искат да отиват навънка, но просто... Няма къде да работят. Една фирма Телерик в София не може да приеме всичките деца. Аз съм малко по-инакомистен, защото ако всички германци след Втората световна война бяха решили, че няма как да се реализират в Германия, няма кой да го прави Германия, бяха хванали първия самолет за Америка, в момента в Германия е надалища да изглежда така. Само че те да са германци и мислят по друг начин. Ах... Българи са българи и също мислят. Така, съгласен съм веднага мога да кажа, че това пряко кореспондира с промените в законодателството, за които говорихме, и примерно една от тях, защо да не е и финансово, смисъл такъв, че по заплащане, по-часовото заплащане е един вариант, музеят може да няма възможност да плаща заплата на някой, но по заплащане може да е удобно и изгодно и за някой студент, който в край на краищата е да... има занятия, има работа в университета, макар че на обсъдят като че много малко са тези студенти, които посещават само лекции, упражнения и си четат нещата в библиотеката, като че на първо място работят, а на второ чека. Иде мой студент е беше казал, че всъщност страшно му трябва да е диплома, поради простата причина, че работи в една фирма за газирана вода и че няма да има кариерно развитие, ако няма висше образование и всъщност втора година окъси, тя се по ним го пусна сега. Живота му е предпровал, както и де. Това беше и мой въпрос, нали, защо тогава завършваш, защото имаш хубава работа, вече се установил, защото вика, няма да мога да раста в кариерата. Което е смислено, ако така е, или иначе. Стигаме по този начин до реалността и фасадата. Всички от колегите тук говориха за това какво се случва от една страна в действителност и кое всъщност е фасадата. Тоест, имитация на дейност. И в този смисъл, може би, не съществуват и добри модели поради факта, че понякога се имитират добри практики. Може би студентите, които са в тази зала ще могат да кажат нещо по този въпрос, а и за да може тази дискусия да бъде истинска. Всеки един дебат разчита на факта е да въвлеча аудиторията, така че ако имате не само как, примери към този въпрос, а ваши въпроси, сега е момента да ги зададете, като използвате микрофона, който колегите отзад са готови да зададат. Имате ли не, не, не. Да, не, не, не, не. като мнение като въпрос, mm -hmm. имате ли да добавите штрих от вас в разговора, който води? Теодор Караквали си казвам и работя в а, интернет сайт а, Новинарски, Медиакафен. А, моя мнение, може би по-скоро, е, много, <laughs> може би ще обърна с главата на долу дискусията, но защо трябва да има модели, когато има добри практики. Тоест, а, Една добра практика какво е различава от това да бъде добър модел, когато е създаден, когато е има като пример? Същност, приминало е някакво нещо, станало е практика. Какво тя да се преобразува в модел, който всеки може да използва? Това е теоретичен въпрос. Доцент Кристанова може би ще отговори. Моделът според мен е нещо, което е вече установено, действа, има история и устойчиво, доколкото практиката е да. едно ръчало или един... Как? штрих от нещата. за да, развитието да. но дай да в... отговоря от нея в контекста на това, което казах Не е ли в разликата между това, добрите практики да станат модел просто от това, че... Полит... Политически казваме, защото превода тече, защото сме не само 25 години. И просто с времето тези неща, просто да, да им се даде това, което казахте е за пушит да, да се си... Да се добрите практики, за да станат модери. Тоест... То всички това правим. Да. Всички се опитваме, тук в има много хора, които. Гали го прави до няколко места. Прави го в Модерната академия и синдикат. Прави го в предколегията на страницата, където също имаха практика в Министерството. Да е ако, ако трябва да формулирам въпрос, какво пречи на добрите практики да станат добри модели? Okay. От какво се нуждаят културните оператори и образователните институции, за да се превърнат всички тези малки добри практики? Тук може би трябва да дадем и е да погледнем, ако сте така въпрос, от какво се нуждаят наистина културните оператори, културните институции, както предложи и, да, и от централа се да казваме, какво искат те от производителите на карта, какво ви липсва, а, може би ще е добре да кажете Наистина от двете страни на бариерата и може би също има повлед върху въпроса добър отговор, защото знае какво иска от една страна, когато е преподавател в академията, когато прави страница, а от друга страна, когато пък възпитава хора, които да отират след това да работят за нея някъде. Примерно. И Надя също. Има естествено. Да, да, да. Книгата е един много сложен продукт. За да се създаде, тя има специална технология. Ние направихме един много специален проект с филологическия факултет от Лавския университет, който се казваше студенти по пътя на книгата. За мен този проект беше изключително, той беше кооперативна програма Човешки ресурси, общо нямаше с практиките, но беше много успешен проект, защото от една страна имаше наставничество от университета, а от друга страна ментори от издателството. Цялата тъй наречена практика или този проект се проведи в издателството. Първо студентите смениха обстановката. Второ успяха да надникнат вътре в самия процес. И ние включихме такива хора, които преподават в университета, които имат и практически опит, не само а, теоретичната основа, която дават а, на студентите. Например, младен Влашки, а, който е сътрудник и работи както в а, създава списание, страница, а, той, беше, той е един от нашите рецензенти. На практика студентите успяха да разберат какво значи да, да рецензираш една книга. Една книга а, е много важно да бъде рецензирана и да бъде дадена правилна оценка, за да може а, да се а, да ни донесе загуби или да се издаде някакво пошло произведение, което е връх на бездарието. И какво установихме? Какво ни е нужно на нас? На нас са ни нужни хора, от една страна талантливи, които да могат да създават талантливи текстове, когато превеждат, когато пишат анотации, защото това е основната част от едно издателство, да създадеш един текст, за да привлечеш вниманието на потребителя, да разбере той тази книга за кога е предназначена. И какво показва този тъй наречен своеобразен курс, в който Минахме и през преводаческата част на книгата, и през редакционната подготовка, и през економиката на книгата. Част от студентите имаха тази мотивация вътрешна да четат, да пишат. Обаче като цяло се оказа, че нашите студенти четат. Много малко художествена литература. Говоря за хора от филологическия факултет. И трудно разказват. Представете си, казахме им, разкажете тези книги. Всеки взема по една книга и разказва. Смущаваха ли се какво ли, не мога да ви кажа. Но аз мятам, че един от големите дефицити на нашите млади хора е че, говоря за филолозите, нали, понеже сме в този е бранша книга, а, е, че нямат богат речник. Това го установявам и за хора, които са завършили в някакви страшно префърсунени университети в чужбина, които идват в България и искат да превеждат. Превода не е просто дело. Те знаят прекрасно английски, френски или не знам какво, но когато дойдат на място и приведат един изкомпостен текст, в който боравят с 2000 думи, трябва да ви кажа, че е трагедия. Тоест, едно издателство първо иска човека да бъде високопрофесионален и да бъде езиково грамотен. Това е много важно. А за да могат тези практики да бъдат успешни, понеже част от мотива... мотивацията на самите студенти Uh, беше стипендият. Uh, менторите получаваха нещо, наставниците нещо, но това ангажира всички да работят много uh, високо професионално и, и много задълбочено с студентите. Uh, но част от студентите, просто, въпреки че имаше подбор, те бяха подбрани 52 души студенти с конкурс за този uh, курс, който проведохме практически, uh, част от студентите бяха дошли просто само заради стипендият. Така че аз бих казала, че в случая е много важен финансовия ресурс. Трябва да има финансов ресурс, за да може, когато преподавателите, наставници и менторите си отделят от времето, от ценното време, т.е. ти да провериш редакцията на един човек или да провериш неговата анотация, това отнема страшно много време. Тоест, според мен това, от което се нуждае работодателя, се нуждае от а, млад човек, който не е получил само от тези теоретични познания, а, които нали, се изсипват всеки ден в зали. Трябва да има вътрешната а, мотивация, човека сам да работи върху себе си, да чите и да се образова, и по този начин се дига и духовното равнище. Това на... иска едно издателство. Тук опираме до дефицитите, до качеството на образование, до дефицитите в качественото ни образование. Доцент Кръстанова сега ще каже как се справяме и можем ли да се справим с този дефицит. Има една ужасна статистика. Университетските преподаватели, съм сигурна, че я знаят. И тя е следно Едва 20% от завършилите висше образование в България работят нещо, което изисква да имат висше образование. И още едно, още по-ужасяващо число, едва 5% от тях работят по специалността си. Значи, представете си какво произвеждаме. А, и тук стигаме до онзи отново, много тежък въпрос. А, какво правят самите системи? Дали те не възпроизвеждат единствено себе си, превръщайки си в чудовища? Защото а, когато говорим за здравеопазване, пациента е на последно място. На първо място е системата, която трябва да се финансира. Когато говорим за образование понякога, образованието всъщност се занимава с финансирането на хората, които, без да обиждам никого, но това е ситуацията в България, които правят образованието, а не е, тези, които трябва да го... Да, не продукта, тези, които... Защото в крайна краща, ако наистина дойде, не това е мое мнение, ако дойде една независима оценка отвънка, която да даде акредитация на университета, има университети в България, до последните новини Пернички е на линия, но има такива университети, на които ако се направи на студентите, които ни студенти, тестват, те ще изкарат според мен минимум 35% ново. После това следва, там закриване, наймане на лиценз на университета. Е, кога в България се случат тия неща, ще мога да кажа, че системата е започнала да търси някаква рационалност. Но да сега към въпроса. Възможно ли е и как се работи да могат да бъдат устранени тези дефицити в образованието и образоваността на студента, защото наистина е страшно? Аз мисля, че нещата не са центрирани само в образованието, а в цялата ни социална система. Защото в край на краищата цялото ни общество, а, Мисля, че не може достатъчно ясно да даде а, онази оценка, която е и финансова и социална, която може да, да спечели един завършващ човек. Защото ние знаем, че когато някой има диплома, сега говоря някакъв идеален вариант, дали? че когато някой има диплома, би трябвало тази диплома действително да е защите на съзнание Стой. и... Стой! Да, да, има, да, има стойност и тогава и обществото да му, да му даде признание във всякакви аспекти. Сега виждаме, че има сектори, където това признание е достатъчно високо и там виждаме действително и стремеж на, на студентите да се обучават има други сектори, където това признание е много минимално, нещо за което а, Мария Караденчева преди малко каза. Но това е част от разговора, но има и други аспекти, разбира се. Аз тук бих поздравила колегата от Медия Кафе, защото те много помагат на нашите студенти. А, и това е много хубава форма на взаимодействие. Но, но, но това, което мога да кажа, е, че за да могат тези дефицити да бъдат преодолени, действително трябва да има една по тясна връзка между университет и професионална общност. Дори бих казвала независимо дали това се отнесе за областта на културата или за някаква друга област. Обаче, за да се случи това нещо, първо трябва да има законова рамка, за да може тази практика, която и да е практика, не ние да я правим въпреки закона и правилата, или по някакъв начин да се опитваме да лавираме между правилата, а да има законова рамка, която да поставя тези взаимоотношения на първо място. А второ, трябва да се създадат условия а, и финансови, и интелектуални, които да, помагат, да подпомагат това взаимодействие и да има правила. Много ясно определени правила за а, този диалог и за предаването на, на опит от а, университета и от а, професионалната общност, защото а, не, може, не може без правила, просто някой някъде отива за нещо уж да го научи в край на краищата се оказва, че това не е достатъчно възможно. Може би тук всяка Аргана трябва да разбодели също опит за правилата и за това а, как. От една страна работейки в са, два университета, така или иначе подготвяйки студенти, а от друга страна ползвайки кадрите на тези университети също. И в писания страница, доколкото може да се говори за това, въобще по, по, по програмата на Министерство на образование си има това взаимодействие. За връзките между тези неща, за пресечната точка на интерес, хареса много в презентацията това изречение, в което не може да кажеш, че работиш в сферата на културата, ако си завършил някаква магистрска програма по култура, подпродаваш билети на касата в операта, например. И за това е въпросът за още една добра практика, за която може да споделиш от една страна и за насоки в работата университета към продукта. Университетите живеят много е, затворен живот, особено с е, тази почертана автономност, е, с, е, аз го казах и в предишното си сказване, с убеден е, съм, че е необходимо много, много сериозна реформа от към а, програми, а, нормативи, а, дори преподавателски състав, а, законодателство, отвореност към а работодатели и така, така Аз Обаче, мисля, например, един работодател, ако не съществува някакъв, някаква форма на практика, както, примерно, студентските практики или някакъв стаж, как би могъл да на да това, че когато имеем един завършил бакалавър или магистр в определена област, как, по какъв начин би могъл да прецени неговите качества и въобще знания, някакъв... няма начин, защото няма никаква връзка между някакво реално реализиране на, в работна среда и а, това, което се учи в университета. Просто това са съвършено различни светове. Практики, обаче, имат добри. Ето, примерно, доцент Кръстану, без моите абсолютни уважения в това отношение, тя непрекъснато търси възможност точно това да прави и е изключително така адекватно в, в, в, точно в този аспект Или, с тези магистрски програми. С това че се грижи за студентите си, предоставяйки им възможности за реализация по стажове, в последените студенти се реализират сигурно 100% не знам. Особено от Но така, това е начин. Значи на този етап нещата стоят така, просто личният фактор. Не, тя ще ни разкаже за тези си добри практики, наистина и за това, което правят, за да може да има практическо, практическо обучение на студентите, преди това, че Мария Харадечна музея, историческия музей, потребител точно на услугата, ако могат така да го което извършва историко филоги философско-историческия факултет в Ольгинския университет. В, в този смисъл, Вие можете да прецените нивото на обучение и практическата насоченост на студентите, които бяха при Вас на практика. Да, но преди това искам да се хвана за думите на Теодор, защото той ме накара да мисля да тръпне малко опризната. Той е много прав, защото практиките могат да станат добри модели, не да отидем в теоретичната част, като назовем конкретните стъпки. Какво би направил музея със собствени сили за да една добра практика да стане добър модел? Сам той може да направи една или две стъпки. И аз ще кажа кои са. Да си предостави, примерно, ресурси за студенти, за направа на дипломни, на курсови работи, на... да подпомага научно-изследователската работа на преподаватели и така нататък. Но по-важното е, ако Министерство на културата учреди, установи или не знам точното дума как е, във всеки един музей да функционира образователен отдел, към който да бъдат наемани на работа студенти, било по-часово, било по, друг, по друга форма. Така както е по цял свят, в образователните отдели работят средно по 20 човека. Първо, ние нямаме образователни отдели, второ, уредник работи, всичко останало плюс образователната дейност. Тоест, въпреки трудностите, както каза, краси, нещата се движат в някаква посока. Но а, какво трябва да направи музея, за да бъде привлекателен за младите хора? Амин. Той може да направи тези неща само с пари да реновира експозициите си, да ги направи модерни, отворени за младите хора, да ги направи такива, че те да могат да влезнат в музея и да си напишат една курсова работа спокойно, сядайки на компютър или достъп до картотека, до дигитализирани фондове и така нататък. Музея работи, но с бавни стъпки. Те пак работи това, което казваше... Да, но с бавни но, но ти много важен момент, миращ според мен, и това е устойчивостта в създаването на, на тези практики и модели, както искаме вече да ги наричаме. А, устойчивост, а тя се създава а, с конкретика. Това звено, за което говориш, е точно такава конкретика. Виждам сега и на въпрос, и искал само първо да направя малко коментар за <към> това за въпрос. Поред мен е тук няма реален дебат, горе-долу влязнахте в единодушие, но по въпроса кога добрия пример може да стане модел, Мария Бешен, според мен, най-безопасната страна Министерство на културата. Добрите примери стават модели, когато се провеждат политики. Ако голяма част от вас участват най-вероятно в гилди, в асоциации. До сега подемали сте акция за по към конкретно министерство. Има достатъчно нормативни а, модели, по които могат да се внасят питания, конкретни предложения, било то към министерство или към общини, ако въпрос за по-малък по -по случай, но това ми е конкретният въпрос. Ако кажем добре, практики съществуват, можем да съждадем от тях модели, но за тях изисква политическа воля. Ако има политическа воля и тя бъде вплетена в добър работещ модел, мисля, че и финансовия ресурс, за който да нали спомена, се появи в добрите страни. Ти говориш за така нарешната гражданска активност, която трябва да бъде проявена, за да се изисква да и да се получава. В е, България има страхотни примери за това, как се изисква и как не се получава, но това е друга тема. Разбира се, трябва да работим така, че да се случват нещата. Нека да кажат колегите. Аз Надя да предполагава. Тъй като съм член на Асоциация Българска книга, от може би 5-6 години и повече, Имаме разработена цялостна програма за четенето, за стимулиране на четенето. Като тази програма обхваща от най-малките до вече до студентите и до възрастните, където се включват медии, тя е правена по проект, на... т.е. не е правена по проект, но по модел на немски опит. Немците имат фундация Четене. Оказва се, че четенето това е един, колкото образователният толкова е културен феномен. Да, и трябва да има специална политика държавата в това отношение, защото културата на речта и на писането се изгражда съответно и чрез такива политики за, за културата. Ние сме направили един цялостен проект, който от няколко години се предлага и на Министерство на културата, и на Министерство на образованието. Там трябва да се съчетаят усилията, може би, от Асоциация Българска книга. Те имат готов проект, вътре с готовите принципи, с готовата програма, да, която може да се разгърне дори по, с европейски фондове и средства. Даже преди няколко години аз бях попаднала по някаква случайност в техния, те наречено, да обществен съвет в Министерство на културата. Когато се подготвяше програмата за 2014-2020 и им казах, ето, имате програмата за четенето, кандидатствайте с нея, може да получим 20 милиона евро и ще решим проблема на библиотеките, на авторите, на читалищата, различни четения, които ще се извършват в страната, в училищата. Но всичко остава, книгата е някакси като едно такова отроче захвърлено. И никой отпадат програми, дори и тези малките програми, които има Министерство на културата. Така че тук аз отправям призив от името на Асоциация и Българска книга, защото всички изследвания от Европейския съюз показват, че децата не разбират смисъла на прочетеното, и в отношение на четенето и смисловото четене, ние сме вече някъде много, много назад. За това без четене, което е фундамента, фундамента на създаване, на натрупване на знания, фундамента за еродицията, за професионалното развитие, мисля, че това е трябва да има специална политика, ние са поставили въпроса и за закон за книгата, която има в Финландия и водищите страни, но до този момент нищо не искам да говоря за днс което, например, Великобритания е такава водеща страна и е извоювала 0% ДНС, най-малкото върху учебниците си. Аз бих ви задала въпрос. Какво ще кажете за тази идея, да има един единствен учебник при лавината от информация, която се изсипва със всеки изминат ден? Някакви такива се чуват гласове, законопроекти. Какво мислите ви, това ще помогне ли на нашето образование, ако има един учебник? Може ви да взема аз с това, което мъде, защото много се отплесна. Съжарявам. Благодаря за тази лекция. Къде, повечето от тези факти на нас, са е неясни. Ние също знаем, че образованието тук в България е ужасно. А, нека да направим тук а, едно общуване. Искам да попитам колко от вас тук са завършили висшето си образование в един западен университет? Да вдигнат ръка. Колко човеки сме? Трима. С други думи, а, човек не може да мечтае за нещо, което не знае, че съществува. Аз мога да ви давам примерите. Аз съм завършил въпосло. Дъщеря ми завърши в Манчестър. Две различни специалности. А, мога да ви кажа какви са, по какъв начин се осъществява контакта между бизнеса и студентите. А, а, това, което е в Великобритания, е различно от това, което е в Скандинавия. В Великобритания имат нещо, което се нарича industrial experience. Ето знам, че е, след първата година, когато учиш в университета, отивиш да работиш една година, от тая една година след това се връщаш и го довършваш. И, евентуално, ако и те бе сте харесели тая фирма, в която си направила практиката, може да получиш работа, веднага след като завършиш, както е случая с моите дъщеря. А, да не, аз просто давам пример. Така, ще ви пример. В Скандинавия не е така но в, в, аз имам бакалавърски степен в, в, в а, бизнес администрация а, с специално с маркетинг, интернационален маркетинг и а, понеже аз следвах вечерна, аз работих и ходих всяка вечер на, на лекции мога да ви кажа, че всяка, във всяка една седмица имаше по една презентация от някой водещ маркетинг менеджер, който беше от една от големите фирми в Норвегия Всичките тези презентациите бяха базирани на някакви реални факти. Това не бяха никакви теории. И а, всеки един от а, учебниците, които се изучават в сферата на образованието е американски, понеже от там идва всичко. И а, идеята да приведеш тук един учебник, първо което то отнема една година, след това докато се разпространи, и т.н., и то учебник е устарял. За две години те учебник е остерял, да ни говорим в сферата на IT. Там нещата се развиват за месеци. А, сега по-скоро нас не интересуват добрите практики, както и да ние чухме, те не могат да се превърнат в модели, защото това не може да бъде някакъв копия и пейст. Сферата на изкуството е толкова различна, примерно това какво мога. За това как един, а между другото аз съм минал пристава. Дългостта образователна да система от 21-2 години века в България. И това, а, какво е нужно на един музикант е много по-различно от това, какво е нужно на един, а, а, на един студент в, в някой факултет на, на, на пелото. Струва ми се, че не трябва да генерализираме по огромен начин, защото аз мятам, че има добри практики, примерно с са IT-специалностите и да. в Порския университет. И там студенти точно от трети курс започват и получават да. по-големи заплати. Не само да. от тях. Тоест, развитието да. на бизнеса вече, може би, е това, което ще кога Когато има реален модел, вие казвате, менеджер на големи компании. Там има бизнес, има големи компании, те да, да те интересуват. Си. Тук е по същия начин, когато става въпрос за големи компании. Друг е въпросът в културата, и това е част от разговора, който а, тази да вечер. Въпросът кои въпросът. са компаниите? кои хора от културата, от културната да. сфера, да речем, имат употребление именно. Точно към. за това да, исках да, да, да дам няколко примера. Аз работя с актьори и с музиканти, понеже това е сфера да, с такива изкуства се занимавам. И преди три години е, решихме да направим един студентски филм. Okay? Аз се занимавам с режисура, с кино, Дигитално, и направихме филм и, и направих на това беше факт. И, сега, е, идеята, има паралелка в, в Пъллото, която, която подготвя актьори, които би трябвало да работят в телевизия или, или на сцена, но фактически те никога не са застанали пред камерата до четвърти курс. Има и също режисьори в надпис, е, така се казва вече. В надпис, който е работи 4 години, той никога не е направил ни един филм, дори ни е шарт. Петминутен филм. За каква практика говорим? Зави, за ликване. За ликване студентите, защото за да се направи един филм, трябва бюджет. Тогава бюджетния. Да, е полезно да споделя. Ще ви кажа, всяка една стеженска програма в, в Скандинавия се финансира от държавата. Т.е. фирмата ни плаща нищо. Точно от това го го говори? Еби... Това не могат да разрешат хората, които са на тая маса. Те го искат категорично. също не ли беше споделяно е. опит от Надя Борнаджиева? Да, здравейте. Аз искам само да кажа, че... Аз завърших бакалавър. Сега съм магистър в Суфийски университет. налогия. А, и по мое наблюдение, голяма част от студентите, мои колеги, които са по-дейни, решават да си вземат инициатива от своя и да си създават неправителствени организации. Ние с моята колежка бяхме част от такава, промяна за студенти, след това за малко участвахме в окупацията на Софийски университет, и така сме доста дейни в това, което правим, мислим, че можем и сами да се справим. Това е младежкият дух и наистина по-силно от него няма. Така че Истина, пълно да, да, правя опит на, на случай, да, да. които се създават сами от хора, които а, са минали през някакъв курс, дали ще бъде бакалавърска, дали ще бъде магистрска програма, с техните идеи са абсолютна защо... възможност за развитие и за добра практика. Само също? да ви кажа, защото да, университета ни представя много добра база, имаме книги, имаме абсолютно всичко. Ми добре, нека да седнем, да прочетем нещо, някаква идея да дойде, да реализираме имаме пълната свобода. имате едната страна личната мотивация. Това, за което говори колега са, и за което се уводенихме всички освен лична е рензи, мотивация, нафил... е добре да има и финансиране. Да, да, абсолютно. Може да се намери. Може да се потърси. Намираш много вярния ключ, Защото аз се опитах да хвана тази нишка. Това е най-важната стъпка. Това е най-важната стъпка. Всеки един млад човек, независимо от нивото на образование в училище или в университет, ако няма инициативата сам да си поеме живота в ръце, дали ще бъде в Дания, дали ще бъде в Англия, няма никакво значение. Може да е и на две преки от мястото, в което заседаваме. Това, а, нали говорихме да си посочим минусите и да посочим трудности. Това е така, минус народно психологията, че постоянно друг ни е виновен. Но не, за, и че не Постоянно чакаме някой да ни свърши работа. Но не за това, а за нещо, което, което ако са съвместни усилия на хората, които може би тук сме се събрали всички, а, когато един демотивиран учител в средното образование застане пред жадни деца с жадни погледи, какво се случва? Продавал, наране... Този демотивиран учител идва демотивиран от университета. И после тези демотивирани учители, ние им пишем писма, обявяваме им, че им подаваме безплатни ресурси, ходим на техните съвещания и ги молим на крака да посетят музея. Те идват демотивирани в музея, оставят децата и не вземат участие в образователния процес. Тоест, а, ако едната институция е отворена да приема, а другата не е готова да даде добро като качество. Извинявай, да тук, ли? може би, трябва да следващия въпрос. След като ние толкова години живеем по този начин, след като българското общество не е застанало и не е казало, искаме за образование, образованието да иска да е приоритет, ама не да е записано само политически програми на книга. А наистина, образованието да бъде приоритет. <към> за да е приоритет, то трябва да го финансира. Това трябва да го поискат българските граждани. В това нещо, което се нарича обществен договор. Избора. Аз друг вариант, значи не виждам. Ако вие виждате, кажете. Имаше въпрос и въпроси възможното. Добър вечер, Константин Ботсо се казва, инженер. Благодаря на всички мнения за момента. Мисля, че много облудих този дебат. Аз идвам от техническата сфера, там където културата дава своята материална добавена стойност и гледам на дебата през призмата на културната стратегия на града ни. Това, когато с Цен Кръстанови, също много голяма аудитория, разгледам тази стратегия и нейното сърце е градската културна идентичност с всичките компоненти. Във хода на разговора днес считам, че моменти момент е а, точно да дефинираме ясен механизъм, по който ще се осъществи личностното формиране, а, връзката между личностното формиране и градската културна идентичност, както и националната културна идентичност. И това става нали, на ниво а, семейство и семейна среда и средно образование. Точно за което говорим до момента. А, мисля, че това е първия важен ключ, който ще ни помогне като общество а, да изградим нашето социално съзнание и а, да намерим начините, по които ще търсим а, приоритети за културното ни развитие. Аз съм от това поколение, в което познаваше учителите си, това бяха най-уважаеми и тихо в обществото. За съжаление, тези времена се смениха и сега, преди два дена, се състоя един смешен дебат в града, който поставяше въпрос за да се взема 14 милиона заедно, за да взема спортно съоръжение, което ще се ползва от стотина човека. Това са парадоксите на на днешната реалност и мисля, че всички сме направи път да ги преобълени, от т.е. има по-разбира се заедно. Благодаря. И също и благодарим, какво обечето за въпроси, също и за мнението. Казвам се Саша Гаделива, секретар съм на читалище Шалом Ленхил. А, искам, след като говорим за партньорство между образователни и културни институции, а, искам да споделя, че някак си на читалищата не се гледа като надежден партньор. Искам да попитам госпожа Франаджиева в този голям проект, а, там читалищата, предвидени ли са като партньори. Защо. Защото... Благодаря. Защото тук има един голям форум в Плауди, в Плауди в чете. Но, за съжаление, никой така не ни ни включва да бъдем част а, от тази а, значителна. Аз много пъти съм се обръщала и съм казвала как може. Ка, плотивчите изчиталищата. Пиналата година искам да кажа само, че лично подкрепих в комисията към ПОВИ 2019, което бяхме, за това, че едно ПОВИ изчиталище спечели проект за голямата мартиница. Така че всички в комисията единодушно от някакво предложение избрахме от вас. Да, Това са за традицията. Искам да ви кажа, че ние читалищата имаме капацитета. И лично читалище Шалон Алейхин Работю успешно по проект Студентски практики. Имаше позиция културни дейности и пиар на специалисти. Също така успешно работихме и по проект Ново начало. Това са завършили студенти. В момента работим и по глобална библиотека. Към читалището има богата библиотека. Имаме специални книги които само при нас могат да се намерят, понеже то е известно като еврейското читалище. Сега тук сигурно и ние си имаме кривените, за да бъдем за, така сложени в ъгъла и като че ли трябва да крещим, за да бъдем за, забелязани. Но фактът е, че младите хора, които идват при нас, са малко. Благодаря ви за това, че отворихте дума за читалищата, защото наистина в момента те са в една позиция, която не заслужава. И тя не е от вчера, тя с годините, така, с годините се е стигнало до там. В същата ситуация бих казал, че са голяма част от библиотеките. Но разбира се, за това има вина цялото общество, за това има вина, според мен, и законодателството. А иначе е прекрасно това, което давате като пример за практика, и То е доказателство, че когато наистина има лична инициатива, когато има така, идеи, които да се балансират и достатъчно упорито да се преследват, може да има успехи. Да, и с музикална академия, музикална академия също можем много добре да работим. При нас има възможности за творчество и знаете всички какво представлява едно читалище, но това е нашето впечатление. Ето и вие във вашето експозе не споменахте читалища, като културни институции. сте и сутринта по радиото, Ду... говорихме с доцент Хърстанова точно за това, Ду, за Благодаря ви с доцент Хърстанова, да ние имаме така дългопитично сътрудничество. Така че може да се желая и да се направят повече неща в читалището. По Добър вечер на всички. Аз се казвам Георги Ганя, преводач и така да кажем до някъде издател. А, имах а, като предварителна подготовка и аз един читалищен акцент, но благодаря на Саша, че засегна този въпрос и просто го оттеглям. Няма изобщо да говоря за тая част на нещата. Мен ми се искаше да приземим малко а, дискусията до конкретната тема какво плодлив като един терен дава като перспектива на студенти и ученици, които искат да се развиват в областта на културата. Защото, ще ви кажа, аз съм собственик на една фирма за преводи, тя разбира се, за да съществува, работи с е, по-други клиенти. Е, тя не е като традиционните фирми за преводи с офиси на улицата, където може да влезеш да си поръчаш е, превод и легализация на документ. Ние работим с корпоративни клиенти, с големи фирми, които се поръчват машини да им се произведат в чужбина. Нали? И после, по време на монтажа на тези машини, правим устни преводи, между чуждите производители, които идват да ремонтират и нашите. Общо взето работим по инвестиционни проекти. Но тъй като в другото си време, както се казва, добавям към семейния бюджет и от епизодична и малка издателска дейност, съм лично заинтересуван в фирмата ми да идват преводачи, които могат да правят с художествен превод. И съм се опитвал в течение на времето, тук през последните няколко години, сам да си така да се каже, отглеждам такива пригодачи, имам определени успехи, но а, въпросът беше, че действително момичето е право. Младежкият дух, младежкият ентусиазъм, окей, okay, но не е ли по-добре той да бъде в тандем с една държавна политика в това отношение? Не може, не може младежкият дух да се справя. Той трябва да има за съюзник държавата и аз приветствам господина, който даде добрите практики от Скандинавия, за пример, моят син е докторант, три години в Осло, сега четвъртата си година е в щатите, в Остин, а, и ми казва такива неща, от които просто а, не са се си с нашата реалност тук в България. Нещата са, са сведени действително до държавна политика, до закони, до нормативни актори, които той казва там, ама метате, мен там като си каже идеята и ме носят на ръце и ми я финансират. А тук удрям с глава години наред, докато успея да се добира до среща с някого, от когото зависи такова някакво финансиране. Така че младежкият дух окей, но, но просто ние нямаме тук неща, които де-факто работят ние да станем една нормална държава. Нали? Това е смисъла. И това, като едно мини общество от тая голяма България би могъл също нещо да направи и да го направи със собствени ресурси и да бъде модел за държавата. Защото явно на политиците трябва да им се чукат по главите с големите чукове от практиката на неща, които ние ги правим. Какво, какво казва госпожа Фурнаджева сега? Един учебник. Ами това ни връща във времето, когато имаше една партия. Един учебник, един единствен учебник ни връща в това време, когато имаше една партия. Той сега има имена. От различни имена. А, така, Да, Вие сте прави абсолютно. Имаме. пример Имаме. Имаме. Фундация Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. И Имаме. Имаме. Имаме. Имаме. Здравей, се казвам Длена Златовова и съм преподавател от същия работед, който оцененото, където тама представи вече. Може ли да приложа още едно, още един акцент като възможен изход от тази ситуация образователно продукт, реализация на кадрите, които завършват нашите университети? И това е една, според мене, голяма разминава в обучението още от средното образование. Подготовката на тези хора за заплатен ден. Казвам го в случая на така, една от ролите си, на човек, който преподава една дисциплина, която се казва методологи ответи. И това се случва четвърти курс на нашите, в четвърти курс от обучението на нашите студенти. А, няма компетенции. Настина, туристичната подготовка не може да направи тази крачка между образованието като знания, умения до някъде и приложението на тези умения. Но решенията е насочено на там. Няма... Да, държава трябва да създаде нормата, трябва да създаде а, средата, в която да се развиват, но без а, като инициатива на всеки един, а, който да се бори за това някаква идея да бъде подкрепена. Защото ако чакаме да бъдем препятни дедни ни това няма да се случи, не може да стане. Така че всъщност това е това, от което според мен имат нужда не само нашите студенти в специалностите, които ние обучаваме, но и другите студенти, които са във в пълнитарни науки, в сферата на изкуството, е да имат и някакви такива компетенции, затова ние може да се Поне да им покажем как става. старо. Добри пример има, аз нали няма да... Разказваме дълго на широко, но има. Значи, студенти, вече няколко студентски проекта, които са резултат от обучение. Ние ги правим, за да се учим, но имаше да бъдат подкрепени е, и реализирани знания. Подкрепени от учтина, от младежки програми, от различни други институции. Така че това е един от пътищата, а пък някои от тези студенти са какви. Е, Младите колеги доказаха да си направят на правителствени организации, продължават да продуцират идеи, продължават да а, из, извършват тази материация между институции, а, за бизнес чакта, ако още не са се, е, е, както аз знам, не са се насочили към някакви големи, сериозни видове индустрията, но все пак става въпрос за сред на културата, свърта на културното наследство, на социално на там където. А, ние по-днес няма, че трябва да се създава ценности и да се распозвежда тези ценности. Така че това беше моя от... Благодаря ви, да. А, а вие правили сте проекта в ваша неправителствена организация? Може да споделите, ако иска пределно. Това е тази на въпроса. А, всъщност, в нашата организация в момента стартираме една организация, наречена Нови култури. А, исках по-напред -по да кажа какво представлява това, защото лично аз, както и моята колега и останали хора от университети, най-различни други институции, а, са забелязали един много основен проблем. Ние, като млади хора, които сме излезнали от образователната система с теоретични познания, де-факто нямаме познанието за тази практичност, тази инженерна мисъл. А, как да реализираме проектите, как да търсим спонсори, как да пишем до Европроект. Нещо, което според мен е изключително много важно за, за, нали, за развитието. Защото в момента най-актуалният най начин да се реализира даден проект е финансиране от Европейския съюз и от Министерството на културата. И според мен трябва да се научим да, да, да, на диалог с Министерството на културата, например. А, мисля, че не е чак толкова невъзможно и ако ние бъдем достатъчно много хора, преподаватели и студенти, аз искам да ви призова да участвате по някакъв начин, а, също така, хора с правно образование, с финансово образование, четоводители, хора, които не са хора на култура изкуство, но биха могли да работят в тази сфера. След мен това е много важно. Колкото култура аз съм работил от такава фирма за европроекти, побалните би беше част от нашата дейност. Печели сме доста проекти и процеса на това нещо се оказва, че всъщност наистина липсва такова познание, но с годините би трябвало това да се изчисти. Не може да разчитаме на държавата в момента и би трябвало да я накараме всъщност в един момент, за да осъзнаем, че тя трябва да решите на нас и че тя зависи от нас и от това, което ние правим в културата. Защото мисля, че столица на културата Пловдив и останалите кандидати европейски столици направихме ние, а не Министерството. И... Всеки, надявам се, го е Това е. Благодаря ви и говорите Здравейте, аз така ще, ще коментирам от собствения си опит. А, а, така поне според мен основният ключ в решаване на тези проблеми е а, общата комуникация между а, представителите на самата система от давните образователни институции и от външните тела, каквито, например, сме тук и голяма част от нас. И а, чрез тази комуникация, търсене на провокация ние да провокираме а, университетите, да кажем а, конкретно мен ме интересува филологически факултет в Польския университет, а, да провокираме а, хората там по такъв начин, че те да са да се опитват и да успяват да провокират студентите да, а, да, да виждат а, някакво бъдеще в да, кажем, да се развиват в сфера на журналистика и да се развиват в, в сфера на книгоиздаване, преводаческа дейност и прочее. Това става лесно, това става Именно чрез комуникация. Наши пример е такъв, че а, след няколко разговора поканихме на стажантска програма на един поток от журналистиката по източния университет. От този поток зададна практика при нас останаха не повече от а, 5 млади момички, от които 3 в момента се развиват в тази сфера, при това доста добре, което за мен е един изключително прък пример. На себе е ясно, че от един поток от 25 души няма как да излязат 25 журналисти, от този поток излязаха 3. И а, с така, по мое мнение са а, качествени, качествени млади, хора от бранша. Част от тях познавам. Част от тях работят да. в радиото, така че познавам. А... На тази база произлезе нещо много интересно. Университет кандидатства по естествено за европейски средства. Тук е, тук е момента а, да се попитам и да попитам вас защо университетите се провокират единствено от европейски пари и толкова ли не могат да седнат и да измислят. А, а, някакви интересни програми, които да се опитат да мотивират младите хора. Това, това, е, това за мен е изключително загадка, защо единствено европейските пари мотивират а, тези институции. А, но, но чрез тези европейски пари, съответно, факултета, изготви а, една много интересна програма за бизнеса, близо до студентите, а, която програма въвлича нас като един от партньорите в, в, в нея. Uh, и нашата мисия е да, да се опитаме да, да провокираме младите хора да, да пожелаят да се занимават с журналистика и, uh, и писане в, в цяло евентуално. Е, е, е, е, е, е, е. <reps> и съответно другата, другата част в програмата е така наречения ALTSOSI, който ще се занимава предимно с езиковите, езиковите, е, езиковите специалности. И а, така мисля, че а, вече започва да се провокира интерес от мая хора, което за мен е, а, е една добра практика, която може да бъде превърната в модел. Въпросът е, че трябва да има комуникация и най-вече провокация от всички страни. Тя и трябва да се... Не е само добра практика, това е <coughs> много добър опит, който ти споделяш в случай да, да, в работа да. да с използвайска университет. Колкото не... до, до, до, до, до а, неговия коментар не съм много съгласен, тъй като този опит показва, че нещата могат да се случват, Както и това, че актьорското майсторство в аполското университет в момента е толкова активно, че а, половината от класа в момента са на сцените на операта и на драматичен театър. Може би тук трябва да отговорят за Галя Лардева, доцент Кристанова, беше зададен конкретен въпрос да. за университетите, които да предложат евентуални програми, не само мотивирани от европейски пари. Ве, ти апостите. Често. Ами, може би... Да, в като начало, много ви благодаря за интересната информация, която получаваме. Наистина, тук пред, пред нас са много уважавани хора, въобще за плоди, хора, които са направили много за това, да създадат нови модели и вяра в това, как може да се отруничат институциите. Аз поне съм имала много добър работен с някои от вас. Съжалявам, че може така по-чесно да си комуникираме. А, това, което а, искам да обърна внимание на това, което Галя каза, което може би в, в последствие нали, разви, няма, няма база, на която ние да комуникираме с студентите. Реално погледнато искам да споделя и моя опит. Ходила съм изнасяла съм презентации на студенти в Кодевския университет. Много симпатично, много готино, така за час-час и половина. И после прибирам се и продължавам да си работя и те си продължават тяхната работа. Имали сме студенти, които са били практиканти при нас, но те са не извършвали някаква конкретна тяхна си задача, нали, която някакси не е влезла много в контакт с това, което ам, ние сме правили. Това, което на нас не липсва реално е обща лабораторна среда, ам, место в което ние заедно да изградим нещо. Ам, за това по някакъв начин това, което Иво казва, да се създадат някакви малки лаборатории към университетите, в които студентите сами да разработват проекти с ментори, да речем културни оператори от града. Ам, това би било, би било един начин, да речем ние доброволно, вярно всеки ни от нас би предоставил нали, времето си, а, да работи съвместно с студенти по някакъв техен проект. В който ние да им обясним не те на нас да ни помагат, а в който ние да им обясним как те би според нашия опит нали, биха подходили, какво биха направили. В тази лабораторна среда, ние бихме могли съответно да разпознаем лица и потенциал в студенти, с които ние които ние бихме поканили за наши проекти, да речем, които са по-професионални и там нали, имаме нужда от малко по-сериозно отношение да идват на време и така нататък с което нали, също съм съгласна, може би създаването на едно така междинно а, интердисциплинарно звено, нито в университета, нито в културната институция, е нещо много, много важно, където ние бихме могли да, да обменим този, този опит, защото да ви кажа честно, ние имаме недостиг на кадри, ние имаме много проекти и наистина имаме нужда от хора, които дали ще започнат началото доброволно и по-нататък ще се развият, нали, като кадри, да речем на нашите организации. Но имаме нужда от това и аз не знам просто как да ги срещна тези хора, защото ние работим за доброволци и стъжанти в Фундация Отворено изкуство. Най-вече, но м тези хора, така, те са много, и те много симпатични и из изпълняват някаква определена задача, от която имаме нужда в конкретния случай. След това виждаме се или правим някакъв уркшоп. но реално не сме създали обща а, работна среда. Да видим, те да видят ние как работим и ние да видим тяхния потенциал. А, какъв, а, какъв би бил в такъв смисъл? Наистина много подкрепям и тази идея да се създават различни проекти от европейските. И защо ли? Защото според мен темата положиха е много важна. Тези университети са положишки университети, ние сме положишки организации. И в момента, в който създадем една обща среда, и в момента, в който ние можем да помогнем на университетите да, ни да, да имат добри студенти с опит, с реални практически занимания, и в момента, в който това се развие, ние ще имаме също хора от града, с които ще работим. В такъв смисъл мисля, че ам, възможно е да създадем някакъв иновативен модел на база на вашия опит и на желанието и необходимостта на следата и от друга страна, мисля, че също не е нужно да обвиняваме Министерство на културата или някой друг. Нека да се опитаме, нали, наистина, да направим нещо работещо тук, да. Не пречи да се да изкорбим Министерство на културата. А, не е лошо, е но само така идеята за, за такова звено, между, към, такова медиативно звено, според мен е много любопитна и много интересна и би могла да бъде обект на по-сериозни разговори. И то на по-сериозни разговори е с хора от университета, които да могат съответно дори един практически курс да бъде направен подобен с хора от НДО, ако искате други културни оператори. За да може наистина там да се обменят идеи, да се види какво точно се иска, какви кадри, какви кадри има нужда Пловдив, културните оператори пак да ги наречем в Пловдив и какво практически, защото от отделя говорим само с това, че много теория, малко практика, какво практически може да се подготви, Това, на което го даде като пример, е емблематично. Истин да кажа, че няколко години Польска университет, между другото, работи по подобен проект. Той го завършва, даже ако се не лъжа. Май го завърши, свързан с... Ние сме били там преподаватели а, за проект, който е свързан с съвременните медии. Имаше хора нали, от вестници, от телевизии, от радиа, които са студенти в рамките, на известно, как две години. Ако се не лъжа, изкарваха курс студентите, за да бъдат подготвени по някакъв начин. Чисто практически а, за това, което ги чака, ако решат да тръгнат в посока медии. В Радиото също работим под този проект на Министерството на образованието и науката. Чисто практически план искам да кажа, къде придват едни хора, в рамките на половин час се обясняват едни неща, след което те започват да пишат а, и не само да пишат, защото в Радиото освен да напишат текст, трябва да могат към този текст да запишат звук, да монтират текста със звука и все пак да звучат така, че да могат да бъдат в ефир. Т.е. трябва да има някакви други качества. Трябва и любопитство, трябва и бекграунд, т.е. да четат, Трябва да много неща. И За една година минаха четири курса, такива студенти, може би към 100 човека минаха през ради. Не казвам, че всички те ще работят в медии, но както спомена иво, от тях имаше много учителни хора. Част от тези хора са едва първи курс. Тоест имате възможност е да се развиват. Аз смятам, че има потенциал в тях. И то съвсем немалък потенциал. Защото, съгласен съм с опита на западните университети, с западното образование, най-вече с практическата гледна точка. Та да, сина ми следва в трети курс от Свейския университет и до този момент не е влезъл в съд негова приятелка следва в Хлайпци право и от първа година решава казуси съдебни в съд. Това са фактите, така е. Но понякога дойде една девойка, която беше работила в Чикаго Тривю, да търси работа при нас и трябва да ви кажа, че трагедията беше пълна. Ама ако знаете, какво значи пълна, няма да давам пример, защото изпадна в злобно глагарство. Така че добри практики ние също имаме. Спорно да при практики има по целия свят. Ако можем да вземем нещичко от тех, да ги подобрим, още повече, ще е прекрасно за мен. Най-важното е пари и практика, любопитство идеи и малко хъс за късмет. Самата програма за студентски практики е един мини-модел, който обаче Понякога да да е фасаден, е това е лошото, че идват едни хора, които знаят, че ще вземат накрая едни пари. Mm -hmm. а, менторите, както отбеляза Мария, много право в им Е трудно да се занимават с те, защото имат и много друга работа и се случва това, но има наистина добри модели. Това мисля, че се получава в страница. Също страница излезаха текст, пак на тези момичета, които и в тп и в радиото, работиха още преди този брой, излезе по програмите. Сега новия брой също. При Надя с Митко Димитров сме говорили, също добри неща. Той беше, така не може да ги нахвали, повстирани за това, което са правили при вас. Аз само сам ще вметна, че благодарение на а, този проект, който със сигурност не се изпълнява така, както е замислен, защото идеята е децата да имат творчески подки в цялата работа, но благодарение на този проект а, музея ни през миналата и по-миналата година беше пълен с деца по определени теми и и, а, нали, по определен график посещаваха музея. Това, ако беше само инициатива на учителя, нямаше да се случи. Благодарение на проекта, но той е финансиран с европейски пари. Този компонент това, отбелязи. Да, за това се случва. И всъщност за това сега говорим за практики, с добри, за добри модели, това, което господина е каза, казва, първи курс завършва и в един бизнес, мен, в един мирус да. Избира си няколко студента, работи с тях, разкожаваме им шапка, както се казва, виждам капацитета и след това им предлага работа. Ето това вече е модел. Това на нас не липсва всичко това, за което си говори. Ние сме работили с, и с ВЕСИ. Обаждане с Виктор Янков, казваме за блога на Нощта на галерите ми, дай Твои студенти, които добре снимат и които добре пишат. изпращам Едното момиче е в момента очисткостознание. благодарение на това, че натрупва някакъв така опит за писане, след като е завършил църковна живописание, например. Ето още една добра практика. Но устойчив модел единствено и само държавата, законодателство и бизнес. Къде е бизнеса? Как да направим така, че университетите да станат, плоските университети да станат атрактивно място за националния бизнес. Къде е бизнесът въобще? Нали това е наденния е въпрос? Мога е, нали това е, е въобще... Е, но искам да кажа цялото си така е, ангажимент като преподавател, вече толкова годишен в е, Академия за младшкалото, изобразителна изкуса, че имаме страхотни млади хора, които са страшно, страшно демотивирани, работят с всякакви други работи. Развих се много спекулират да с това, но... Работ от други работи, но не и това, което им е работа. И много на всеки който успява да се реализира по предназначение, като живот, е предел страхотно, страшно се радвам, защото наистина ние ние сме призвани. Нашата роля освен да налеваме някакви знания, теоретични или практични, все едно, е на тия хората да им, да им предоставят някакво бъдеще. Всеки ми на потъпът и знае. Какъв е проблема? Мога ли само едно нещо да е добавя в тази връзка, ако, да кажем, музея като културна институция предостави ресурс, изобразителен материал на културни ценности и едно дете, което, или ученик, или младеж, което има страхотни компютърни умения, използва този уникален ресурс и се яви на една международна конференция или форум, изпечели едно от така добрите места, Бих казала, че това е един добър пример за Пловдивския музей, защото едно момче от 11 клас направи точно това. Факир на, на новите технологии, но то каза, аз съм благодарен, че вие ме допуснахте да снимам и да покажа неща, които няма къде другаде да ги видям или да ги заснемам. И а, реално а, това на. 18 септември се на яви на такъв международен форум и е с добри е, отзиви за това нещо. Ето, това е помощта, която без пари културната институция може да даде на младите хора. Да им даде възможност за да изява. Точно ако се ориентираме вече към приключване, има ли други въпроси, които искате да зададете, за да, да отговорим на въпроса, че строят ли такива модели? Да. Слушай, един въпрос, който изненаващо мисля, че ме го говорите всъщност, но а, като хора с опит м, като консуматори на продуктите на образовате системи, а, установи се си очевиден факт, че един от проблемите е финансирането. Тоест като .е. един човек при иска да се занимава с култура, той няма да се позе за 40 лева, защото е да, да прави дали, защото за 80. Uh, но дали само това е проблема, или um, част, понеже жи... правиш дюнери, правиш само дюнери, но ако се занимаваш с култура, ти, ти, ти няма строго определено деятмството. Um, част... Може да правиш дюнери, това е? Сигурно, може да. Това да е част от лътвърната деятмството. Каква част от амбицията на хората, които идват при вас, е свързана с свободата на тях от дейност. тоест Т.е. имат свобода да се изразяват, за сметка на далече по-низко захващате в колко банден. Чакаме такива деца. Чакаме кой не иска. Значи аз мога и... да кажа нещо тук, ако искате да го чуете. Значи в радиото има много хора, които са останали да работят в радиото, защото това имам е възможност да се изразят по начин, по който в някои част на мене няма да се случателство. Аз това, това... приключвам. Да, това ми, това ми беше идеята, може, би, че. А, но много хора се спират от това, че те, въпреки че отиват в културна институция, те трябва да работят от своя определен начин. Те няма да имат да. Това не имаме. А... Да, смисъл отиват. Бизнесът, бизнесът, например, казват бизнесът в този аспект на културните институции. А, казват, нямаме добри кадри, но а, в това степен те са свободни, те са от, отговорни, както всички институции тук са готови да им предоставят свободата, въпреки че в, може би първата страница, която... да, страница, която предвидат, няма да е отваря, но защо не ги оставят 3 месеца да се превеждат? Може би за 3 месеца да трупат повече знания от 4-те години. В не толкова добрият университет. Знаете ли, ние много работим и с малки деца и сме имали, имаме иллюстрирани книги от български автори, на Величка Настрадинова, например. Приказките бяха иллюстрирани от един кръжок от а, ученици, ще да кажа пионерчета, защото те са дом в София, сега се нарича Детски център за култура, че тези деца се справят плестящо, и ние а, имаме две иллюстрирани книги от деца и децата не можеш да ги опоздадиш. Творчеството им е съвсем свободно. А, друго, което да ви кажа, мечтаем за творчески изяви. Било като е, оформление, било като реклама. Аз, например, имам нужда от специалисти маркетинг и реклама, защото мисля, че е, всяка кива, която излезе и е качествена, тя трябва да добие своята широка популярност и публичност. А, например, такива специалисти много трудно в нашата сфера има, защото те трябва да познават продукта, трябва да са обучени. Така че, ако иначе пълната свобода, идеи фантастични, ние имахме една група а, от полписки университет, това бяха маркетинг и реклама. 5-6 момичета и момчета, които такива блестящи идеи ни дадоха. Но сега аз издирвам някой от тях да дойде да работи за нас. Ще го издира, имаме така много... А, зависи... Значи, изнателството по принцип а, си има програма, а, но специално а, когато се създава едно произведение, една книга, която е по-сложна, говорим и на фото си или иллюстрации, където трябва да се съчетаят авторски текстове с иллюстриране, а, тогава има много голяма свобода. Това, този творчески процес а, става в издателството. А за преводите, да ви кажа, ние много лесно преценяваме кой може, кой не може, защото се вича още от първите пет изречения дали човек е грамотен или не е грамотен. А, има си техники, веднага се разбира, когато е някой а, млад човек а, много е чел, има талант. А, но му липсват някои техники, те се научават по време а, на работа. Тоест, не е безнадежно. Аз е, постоянно получаваме преводи от чужбина. Ние имаме сътрудници с Георна Воландия непрекъснато, ни, ни пишат от щатите. Просто комуникациите са такива, че имаме сътрудници, които в живеят в Париж и превеждат в Париж е, е, книгите, които им възлагаме. Но така че има шансове, има възможности и има хора активни, които си пращат пробните. преводи. имаше една, едно момиче, което е от Холандия и аз така малко активно исках да я откажа, защото решиш, че като е в Холандия е много сложно целия процес. Холандски автори трудно се продават. Но тя за състояване в последните 2-3 месеца ми доказва, че може да подбере книга, може да напише анотация, може да превежда чудесно. И това момиче от Голадия, което и съм учите, очите, ще превежда за нас една от най-популярните и най-добрите бестселери, които си изнес в Голандски. Тоест винаги има шанс, когато има мотивация, когато човек вземе инициативата в свои ръце и само иска да добавя нещо Програмата Еразъм Плюс е много добра, която тръгва от следващата година. Тя дава огромни възможности за образователни проекти. Предполагам, че я познават всички тук, които са. Използвайте ги. Вие си тези, които трябва да участвате в тези проекти. Има шанс, събовядайте в издателство летера. Не отказваме, не отказваме на добри преводачи. Тоест, когато видим, че има така добра база. Има предвид, не е конкретно Вие да отговорите, а по-скоро... Тук Имате обаче конкретно, конкретно предложение от този дебат, който е го покана за работа с дата да, си Това е с другата според мен и постижение. По да Другите издателства, Вас, те предоставят тази която... Ей, това не мога да ви каже вече. Въпросът да ми е трудно. А, аз има един въпрос към а, госпожа Лардева. Вие сте там ти. А, не, не. Да. А, тук е цяла вечер говорихме на никой, ни, нищо не спомена за музика. Аз е, започнах като музикант и аз съм е, част от тая образователна система, която се предлагаше в Ходи преди 30 години. Така, сигурен съм, че толкова е толкова евтична, колкото е и сега. Колкото, толкова колкото е била и преди. Когато целият свят стана дигитален на края на 90-те години, по какъв начин ви променихте програмите в Ампия? Аз не бихте да, да следвам в Ampli, защото в Ampli нямаше джаз. Затова аз, да, чух сега, знам, че е ла карта, всичко има. А, сега. Друго нещо само искам да поясна, че когато става въпрос, когато някой изобщо иска да работи с една западна фирма в сферата на медиите, там има стандарти. Те стандарти трябва да бъдат преподавани към учените, на студентите, още от много ранна възраст. Съжалявам, нали, ако някой смята, че са на някакво много високо ниво. Тук в България те нямат и понятие от това, а, ако ти трябва да изпращаш един филм, как трябва да бъде. Оформени с какви програми са работи, кога се работи, когато се колаборира, когато става въпрос за, за видеоединг, когато става въпрос за аудио, когато става въпрос за саундизайн, когато става въпрос за а, иллюстратор или фотошоп или така. Тук, колкото знам, аз поне не съм видял в плъв никой, който да дава уроци по някой от тези програми. Изобщо. Включени ли са те програми в образователната система, както и на средно ниво, така и в висшето образование? Ансуала преподавам... Болга не преподава музика. Музика. и Аз съм историк на изкуството, също преподавам история на изкуството. И не случайно а, споменах, че има е реформа в образованието по молични на ние. Тая реформа е много, много пластова, не е просто само програмите, в никакъв случай. И не случайно споменах, че личният фактор е, както на всякъде, личният фактор преподавател, личната комуникация преподавател студент е водеща. Особено когато става дума за култура, това е основно. Аз се опитувам да знам както трябва. Пога ли да кажа една дума и аз за вас? И съм абсолютно съгласна, извинявай, абсолютно съм съгласна за това, че трябва да има стандарти, че трябва и преподавателите да следват тези стандарти, за да ги научат както трябва на, и на студентите, че трябва да се развиват, да специализират и така нататък. Това е ясно, няма какво да. И а, така, имам също много забележки по този въпрос. Така, че Но това е отделна тема, това е просто. Друга тема не, не представлява този дъбърт. Да, но ми ли не ги сте имали събудата по небо? В... Ма какво са събудата, са че, нали? Това смешава. са събудата, да. Не, се да се в това да. Не, в това трябва да се ръгводи от някакви такива фестни рамки. Просто няма, че няма такова трябва да се вози. За математика и за литература. Знаете ли, когато преди повече обект, се създава радиото и то достига до хората през по-къси вълни, през едни транзит, по едни радиоапарати големи. Хората могат да го слушат само заедно, в никакъв случай сам индивидуално на път в момента всеки може да слуша радио както иска. Появява се транзистора, става мобилно радио. След известно време се появява укавето става сигнала много по-добър, може да се слуша музика качествено по радиото. След това се появява кабелното радио, после се появява сателитното радио, сателитното радио на 120 програми, от тях по 10 формата, различни таргети. Тоест .е. има огромно, огромно предлагане на технологии. В този смисъл това, което и вие говорите, са технологии, които се научават. Но остава едно нещо което може да достигне до вас, всеки едно радио или всеки един човек, който прави медии. Това е съдържанието. Каквато и технология да имате, ако нямате съдържание, сте никой. В този смисъл, а, идеята е следната. Университетът безспорно трябва да, да учи на технологии, трябва да учи на тази комуникация, защото тя е изискуема за този свят. Но трябва да има и поне талант, поне възможност, която када да минава, да усещава да, да, да комуникацията между хората, за да може да достига продукта до всеки. Тоест, аз мятам, че по-малкият проблем ще бъде това да се научат технологиите, отколкото да се създадат едни хора или да, така да се опитваме да помагаме по някакъв начин хората от университетите да помагат да се създадат едни хора, които да имат любопитство, интерес и, и, и, и, и да предлагат продукт качествен и творчески. А иначе всичко това друго, за което говорихме, пред порък се объединим около идеята, че да, безспорно, необходимо е подкрепа от държавата. Безспорно трябва да се настоява пред съответните държавни институции, Министерство на култура, за да може да има по-адекватно финансиране. Безспорно трябва да има промяна в законодателството. Това са едни стъпки, които не стават днеска за днеска, дори не и за утре. Но така идея, че добре, когато започнат да се Правен. Защото когато една стъпка е направена, безспорно сме тръгнали до някъде. Важно е да държим посоката. От там нататък и другата страна е важна. Това, за което говорих и момичета, това, за което говори Иво, колежката от университета, Но всъщност всички вие и, и вие, разбира се. За това, че Необходимо да има и лична инициатива, любопитство, желание за развитие. Когато се срещнат всичките тези компоненти, аз мисля, че и с това, което ВЕСЕ предложи като идея за една такава лаборатория по средата, която да поддържа тая комуникация между университетите, между училищата, дори ако искате, също не, и между културните институции, те Занимаващи се с продажба на културен продукт, създаващи или създаващи културен продукт, читалищата, за които стана дума, тогава вече може да говорим за опит да създадем модел. Сега да се оповаваме на факта, че има и добри практики и да мислим, че след всяка е една добра практика, която тя се удължи. Би могло да бъде създаден и модел с необходимото финансиране, още веднъж повтарям, т.е. с необходимата степен на израстване и стабилизация на обществото, което доводи до устойчивост на практиките, които да създадат модел и да има репродуктивна рецептивност. Okay. А, тя е много правила в това, което казва, абсолютно правила. Просто да ме теоретизираме и да имаме още малко време, за да се аз въпроса. Ще имате възможността да го зададете, да отговорим и да закриете. Значи, Борислав Илиев се казвам, чухме много интересни неща. Аз, обаче, смятам, че в течение на целия разговор влезнахме в една не чак толкова продуктивна конкретика по отношение на конкретни институции, дали са музеи, дали са издателства и така нататък. Въпросите би трябвало да бъдат останени малко по-глобално. Какво им преди? Значи аз не знам дали някой има конкретен отговор на въпроса. Културата печелиш бизнес ли? А, така. Ако. Сигурно всички е неотговор на този въпрос. Така. Да, и той най-вероятно е не. Не, той най-вероятно е различен. Ами, може и така да, да. Въпросът е. Въпросът е това, че по има изключително, а, действително, Кажи да, че всички а, европейски страни имат много богат опит в развитието на културата като бизнес. Въпросът ми е следния: по какъв начин а, на местна почва могат да бъдат зададени въпроси там, където трябва, по какъв начин да бъдат намерени средства за, за развитие на, на културата като бизнес. А, значи аз ам, смятам, че по света много полезно се използват някакви конкретни цели, дали са културни, спортни или каквито и да било. Те са цели, с които а, успяват хората да събрат доста средства. Дали собствени или международни. В тук случай, в случая ние имаме прекрасен случай. Това е. Доминирането на, на Тодифа за Европейската столица на културата, и ние до този крайен срок, 2019 година, трябва да намерим начин, трябва да намерим най-правилния начин да привлечем възможно най-голям интерес да превърнем идеята за това, че културата е истински бизнес. Значи, ако някой си мисли, че ще дойдат средства, просто защото някой има някакви малки или големи нужди от реализация на работна ръка, и а, евентуално ще финансира такъв тип а, поведение, дали ще е образователно или ще е на много по-низко ниво, а, тези финансирите, като няма да бъдат... Може би, до ще стало има какво да каже тук, защото тя се занимава и с това културно Значи, патери, аз маченство. искам само да задам въпроса си. А, има ли механизми, с които а, конкретни практики Значи, в случая няма смисъл да цитираме какви са практиките в Штатите, в Холандия, в Норвегия или в Германия, достатъчно е да бъдат е, конкретизирани, асимилирани и евентуално ретранслирани там, където трябва да бъдат чути. Тук, в случая, аз, между другото, искам да направя един много солиден акцент върху политиката. Значи, ние трябва да, да изискаме от политиците поведение такова, че да превърнат това, което ни е дадено в момента в една училищна карта. Вие имате пълно право, както и колегата, който от теб каза за това, защо университетите а, не предлагат продукт. А, именно, тук имаме, имаме продукт като нещо, което да се купува, да стане печелившо и така нататък. Тук поставяме точно този въпрос за економика на знанието. Но за да се достигне до економика на знанието, която, която трябва да, да даде печелившата страна на нещата, ние трябва да преминем доста повече стъпки. Сега трябва да кажем, че тази това понятие, тази концепция е доста нова за економика на знанието. И онова, докъдето тя е стигнала и е стигнала до големи резултати, високи резултати, да, финансове, защото един, е, едната от постановките е, че всъщност всяко нещо, което съдържа знанието, може да се превърне в продукт. Продукт, който да се продаде, вие знаете тези неща. Който да се продаде, да, да донесе голяма печаба. И а, този принцип е разработен най-вече в областта на економиката, на технологиите, на високите технологии и на управлението на проекти. Нещо, което а, се а, така. В Западна Европа вече доста добре е напреднала в тази област и действително започват добре да се продават нещата. Каква е пречката у нас? Тя не е само законова, не е само а, свързана с финансиране. Абсолютно съм съгласна с вас, че не е само свързана с, с финансиране. Имайте предвид, че допреди 20 години. Културата и образованието се намират в една сфера, която, е, а, а, а, която носи символ, символен престиж. А че хората трябва да са образовани, защото те тогава са културни, ще си намерят работа и ще, ще си работят добре, признати са от обществото. Културата е нещо, което дава идентичност, носи престиж и а, за нея трябва да се дават пари. Трябва да се правят такъв тип политики, които да представят високата култура, да представят България пред света. Нали? Обаче всъщност както образованието, така и културата вече се превръщат в стока. Това, което изисква економиката на, на знанието. Само, че ние не сме готови още за това съвсем до края. Не, че няма примери. Вижте изписание едно. Или вижте а, издателство летера. Не, не, гледайте не издателство летера. Защото аз ще кажа нещо по <сък> въпроса, че колкото по-качествени са едни произведения, толкова по-никачествено -по се продават. А, бизнес и книга, аз имам едно мнение по въпроса. Това са две взаимно изключващи си неща. Когато а, бизнесът се стреми а, да хвърли книга, която печели, тогава пошлостта на пазара е невероятна, идете във всяка книжаница и ще видите, че 90% от изложените заглавия а, са от един такъв а, тип, който е върх на бездарнието, А от тези автори, дори нобелисти, са скътани някъде въгълчето и тях не можеш да ги намериш. Затова аз мятам, че проектното начало, правилно са се ориентирали а, нашите така да кажем, колеги от а, европейските страни, те работят основно по програми, основно по проекти. Аз затова мисля, че ние в Пловдив, ако успеем да се създадем своите проекти в различните браншове, нали, имаме възможност голяма в момента покрай това, че сме избрали за културна столица, ако ние се умеем да направим своите проекти и то е хубаво с младите хора, с тях се работи страхотно, имат много хубави идеи, трябва да ви кажа, че Блопо ще направи една прекрасна програма. Има такива възможности, за това нека да ги използваме. Но да запечели, има издателства, които печелят много. Но те издават Дан Браун, нали? нека да не изпоменавам автори, има нужда и от такива книги. Но не могат само, това няма нищо лошо. Но... Да, да. Но хубаво е. Но хубаво е. Продават, да, точно така. Но, но ако нещо качествено трябва да се създаде, е много трудно да бъде реализирано. Тоест, трябва да има и помощ. Том, нас, да трябва да има и, и възпитание да да на кубиката, да. да. Не е Също... И с това <същи> наистина приключваме, защото ако бяхме в моят моя бизнес, вече да има новини да са напрекъснати. Трябва колежи 8 часа. Така слушаме. Съвсем Конкретно към госпожа Карадичева Плоудив е града с най-голяма традиция в местната демокрация. И имаме тук опит с три граждански инициативи и дори една национална. Смисъл, че сме най-благодарени, имате благодарение? Не, има смисъл. А, в такъв смисъл оказвам, че имаме гражданското движение, гражданската култура в посока на участие в държавната власт и местното самоуправление. Има най-голям опит. И в тази насока имато е предложение към госпожа Крадечу в резултат на този дебат има конкретни искания за законови промени към Министерството на културата има, и имаме опита като граждани на Пловдив е, и с доказан модел да ги е, предложим в Комисиално събрание с, след инициране на Национална гражданска инициатива и там срока е 3 месеца нали, за тяхното разглеждане, е, така че имате напълно подкрепите на гражданите на Пловдив другия модел е по телефона. И ще ми да изключа микрофона. Аз не искам да конкретика, защото а, музейната гилдия си има сдружение. Нашите питания, искания, тревоги, всичко отива там и е, то се транслира на високо ниво. Но а, иска време. Публиката в случая няма да разбере нашите проблеми, защото не ги познава в детайл. По-скоро бих покатила младите хора да посетят музея, да го опознаят да научат нещо в него и оттам нататък може ли за финал да си кажа моята думичка просто докато ви слушах си казах кое е важното действието убива страха всеки да си уре на неговата нива в неговото пространство аз съм на 54 години въпреки всичко имам ентусиазма, имам... не съм си загубила иллюзиите и а, съм готова да посрещна с м, отворено сърце млади хора, които имат идеи, които имат желание за работа. Но те могат да почнат да черъкуват в музея. Може да не стане назначаването им на първия месец или втория, но нека се премине през тези естествени стъпки. Опознаване, черъкуване, опит и така нататък. И когато се опознаем взаимно, когато действията ни преборят страха, може би тогава... Е, в това е смисъл това беше наистина добър резултат от този и от този разговор, диалог, нека да го кажем, защото има едно две практически покани, едната от издателството Летен, другата от регионални исторически музей в за опит за работа там, на хора, които наистина се интересуват да отидат и да видят, да поработят, както и едно предложение от гражданска организация за законодателна инициатива. Мисля, че аз... не е слез за два часа, просто четалище, няма да ги забравя, и... разбира се. Плюс вест си Риева, която според мен казва, нещо много важно, идея, да да не че всъщност а, трябва заедно идея. да работим, дали ще бъде лаборатория, дали ще бъде една обща идея всеки, но заедно да я осъществим. Трябва да се намери форма, защото а, ако а, а, тя е културен оператор и, или институция може да се нарече волене изкуството, а, трябва да кажем, че можем да работим заедно, защото едно сътрудничество е онова, което може да подобри положението на средата. И средата колега. да, и, и средата. Аз се спомня, за... когато веси направи да за първи път с нощта на музей, тега, и къде е в момент отворена изкуството. С колко хора работеше тогава и с колко работи сега? Какви хора привлича доброволци тогава, какви привлича сега? Какъв е мащаба на събитието, то е след това е още една добра практика за взаимодействие. И с това наистина ви пожелавам приятна вечер.